Так нічого й не пояснивши, він замовк і рухався далі, ступаючи один крок там, де їм доводилося ступати три, тож їм нелегко було не відставати. Стежка ледве проглядалася, а дерева росли так густо, що в лісі було темно, мов, увечері. Вони давно проминули галявину, на якій Гегрід показував їм тестралів, але... Гаррі не особливо хвилювався, аж доки Геґріт несподівано зійшов зі стежки і почав кружляти між дерев, прямуючи до темної гущавини. — Геґріде. покликав Гаррі, ледве продираючись крізь густі кущі ожини, котрі Гегрід запросто переступав. Йому дуже яскраво пригадалося, що було, коли він якось у цьому лісі зійшов був зі стежки. — Куди ми йдемо? «Трохи далі!» – буркнув Гегрід через плече. «Швидко, Гаррі! Треба вже си тримати разом!» Було страшенно важко не відставати від Гегріда. Тим паче, що гілки й колючі чагарники, які заважали Гегрідові не більше, ніж павутиння, чіплялися Гаррі й Герміоні за мантії, а часом так обплутували, що доводилося зупинятися, щоб вивільнитися з тих обіймів. Гаріні руки й ноги вкрилися незабаром порізами й подряпинами. Вони забилися в такій нетрі, що Геґрідова велика темна постать іноді ледве бовваніла в мороці. У глухій лісовій тиші будь-який звук здавався загрозливим. Тріск малесенької галузочки лунав, мов постріл, а найменше шелестіння, як от Пурхання звичайнісінького горобця змушувало Гаррі тривожно вдивлятися в пітьму. Майнула думка, що він ще ніколи так далеко не заглиблювався, не зустрічаючи при цьому жодної істоти. Це було доволі зловісно. «Гегріде, а ми не могли б засвітити чарівні палички?» – тихенько спитала Герміона. Е, файно, пошепки погодився Гегріт, хоча зненацька він завмер і озирнувся. Герміона наштовхнулася на нього і впала. Гаррі встиг її підхопити над самою землею. Певно, станемо на хвильку, аби я вам дещо сказав, промовив Геґріт, перед тим, як іти далі. «Чудово!» – зраділа Герміона. А Гаррі знову поставив її на ноги. Вони обоє проказали лумос, і кінчики їхніх чарівних паличок засвітилися. Завдяки сяйву двох мерехтливих промінчиків Гегрідове обличчя виринуло з пітьми. І Гаррі знову побачив, який той знервований і сумний. «Файно!» – почав Гегрід. Видите, річ у тім, він набрав повні груди повітря. Ну, цілком можливо, що мене звільнять будь-якого дня, протарабанив він. Гаррі і Герміона перезернулися, а тоді знову глянули на нього. Ти ж так довго протримався, неупевнено почала Герміона. Чому ти думаєш... А Амбридж гадає, що то я підкинув їй до кабінету того Ніфлера. «А то не ти?» – вирвалося в гарі перш ніж він подумав, що каже. Ні, холера ясна, не я!» – обурився Гегрід. «Тільки щось трапиться з магічними істотами, як вона гадає, що то я!» «Вона тільки шукала нагоди спекатися мене, відколи я вернувся сюди». Звісно, я би не хотів нікуди йти, та якби не, ну, певні обставини, що я вам зараз їх поясню, то я ліпше пішов би і не чекав, поки вона вижене мене на очах усьої школи, як ту трелоні. Гаррі і Герміона почали було протестувати, але Гегріт зупинив їх помахом велетенської руки. То ще не кінець світу. Коли я звідси піду, буду допомагати Дамблдорові. Зможу принести користь для ордену. А у вас буде граблі планка. Ви файно здасте екзамени. Його голос затремтів і обірвався. Не журіться за мене, квапливо озвався він знову, коли Герміона спробувала погладити його по долоні витяг з кишені камізельки, величезну брудну хустинку і витернею очі. Слухайте, я взагалі вам того не казав би, але мушу. Видите, якщо я піду, я не можу все зробити так, аби, аби не сказати комусь, бо я, я буду потребував помочі від вас двох і відрона, якщо він захоче. Ну так, так, ми тобі допоможемо, відразу озвався Гаррі. А що нам треба зробити? Хеґріт могутньо шморгнув носом і мовчки поплескав Гаррі по плечі з такою силою, що той аж бухнувся об дерево. Я знав, що ви все погодите, сказав Гегріт, затуливши лице хустинкою. Але я я ніколи не забуду. Файно, ходім ще троха. Вважіте, бо там кропива. Вони мовчки йшли ще з п'ятнадцять хвилин. Гаррі вже розкрив було рота, щоб запитати, скільки їм ще йти, коли Гегрід раптом простяг убік праву руку, сигналізуючи про зупинку. Вважайте, але чутно мовив він, тепер тихесенько. Вони, скрадаючись, рушили далі. І Гаррі побачив попереду великий і гладенький земляний пагорб заввишки з Гегрида. То могло бути, злякано подумав Гаррі, лігво якоїсь велетенської тварини. Навколишні дерева були видерті з корінням. Отож, пагорб здіймався посеред порожньої ділянки землі оточений наваленими стовбурами і гіллячками, що утворювали свою рідну загорожу або барикаду. За нею, власне, і стояли тепер Гаррі, Герміона та Геґрід. Заснув, прошепотів Гегрід. І справді, Гаррі почув далеке ритмічне хропіння. Мовби хтось дихав велетенськими легенями. Скоса з на Герміону, що дивилася на пагруб, роззявивши рота. Була вона страшенно перелякана. «Гегріде — Гегріде! Шепіт її ледве чувся, так голосно дихала спляча істота. — Хто це такий? Гаррі це питання видалося дивним, бо він саме хотів спитати, що це таке. — Гегріде! — Ти ж нам казав, — почала Герміона, і чарівна паличка затремтіла в її руках. — Ти казав, що ніхто з них не хотів сюди приходити. Гаррі перевів погляд з неї на Гегріда, і тут, коли нарешті все збагнув, злякано зойкнув і знову глянув на пагорб. Велика купа землі на який легко могли вміститися він, Герміона і Геґріт, поволі рухалася то вгору, то вниз, відповідно до глибокого хрипкого дихання. То був ніякий не пагорб, то була вигнута спина. «Він не хотів іти», – розпачливо сказав Гегрід. «Але ж я мусив його привезти, Герміоно! Мусив!» «Але чому?» – ледь не плакала Герміона. «Чому? Що? Ой, Гегріде!» «Я знав, що треба його сюди привезти», – пояснив Гегрід, теж готовий заплакати. І, «І навчити його файних манер!» «І тоді?» Я міг би вивезти його в люди і показати, що він цілком безпечний. Безпечний? Пронизливо вигукнула Герміона, а Гегрід несамовито замахав на неї руками, бо велетенська істота голосно загарчала і поворухнулася у вісні. Це ж від нього в тебе всі ці рани, правда? Ось чому ти постійно побитий! Ну, він... «Він просто не розраховує своєї сили», – почав переконувати Гегрід. «Він уже сиви виправляє її, менше махає кулаками». «То он чому ти добирався додому аж два місяці?» – стривожено мовила Герміона. «Ой, Гегріде, ну навіщо ти його сюди привів, якщо він не хотів іти? Невже йому не краще було б зі своїми?» Вони його мучили Герміоно. Бо він такий манюній, пояснив Геґрід. Манюній? перепитала Герміона. Манюній. Герміоно, я не міг його покинути. З бороди і побитого Гегрідового лиця цебеніли сльози. Бо він. Бо він. «Мій братик!» Герміона втупилася в нього, роззявивши рота. «Гегріде, коли ти кажеш «братик», – поволі вимовив Гаррі, – то маєш на увазі? «Ну, братик по мамі», – уточнив Гегрід. «Виявляється, що мама си зійшла з іншим велетнем коли кинула мого татка. І так з'явився гроб». «Гроб?» – перепитав Гаррі. «Еге ж? Так звучить, коли він вимовляє своє ім'я», – стурбовано пояснив Гегрід. «Він ще погано говорить по-нашому. Я пробував його навчити. Виглядає, що вона не любила його» так само, як і мене. Видите, для велеток найголовніше народжувати файних великих діточок. А він був замалий, як на велетня, тільки п'ять метрів. Отак, зовсім манюній, саркастично вигукнула близька до істерики Герміона. Справжня крихітка, «З нього там усі знущалися. Я просто не міг його там залишити. А мадам Максим не була проти. Вона, вона виділа, як то для мене важливо», – відповів Гегріт, заламуючи свої велетенські руки. «Але за якийсь час вона все від нього втомила». «То правда. Тому ми пішли додому різними шляхами. Але вона все обіцяла нікому ніч не казати. «На як тобі вдалося його сюди довести, щоб ніхто не помітив?» – здивувався Гаррі. «Тому що це так довго і тривало», – пояснив Гекрід. «Ми йшли тільки вночі і найдикішими місцями». Ну, звісно, він може рухатися дуже швидко, але ж постійно хотів вертатися назад. «Ой, Гегріде, ну чому ж ти його не відпустив?» Герміона сіла на зламане дерево і затулила обличчя руками. «Що ти збираєшся робити з буйним велетним, який навіть не хоче тут залишатися?» «Ну...» Буйним все трохи зарізко. І далі схвильовано заламував руки Гегріт. Мушу визнати, що він кілька разів кидався на мене, коли мав поганий настрій. Але він стає кращий, набагато кращий. Він себе заспокоює. А навіщо тоді ці канати, поцікавився Гаррі? Він щойно помітив товстенні канати, що тяглися від стовбурів найбільших дерев до гропа, який згорнувся клубочком на землі спиною до них. «Ти його прив'язав?» – ледь чутно запитала Герміона. «Ну, так?» – винувато підтвердив Гегрід. «Видите, я ж вам казав, він ще не може розрахувати своєї сили». Гаррі тепер зрозумів, чому в лісі не було жодної живої істоти. То що ти хочеш від мене, Гаррі Ірона? запитала Герміона, перечуваючи щось недобре. Припильнуйте за ним, хрипко відповів Гегріт, коли мене тут не буде. Гаррі Герміона обмінялися приреченими поглядами а Гаррі з острахом пригадав, що пообіцяв Гегрідові виконати будь-яке його прохання. «А що? Що саме треба робити?» – допитувалася Герміона. «Його не треба годувати, ні», – гаряче пояснив Гегрід. «Він і сам собі здобуде харчі. Пташки, олені і усе таке... Ні, йому лише потрібне товариство». Якби я тільки знав, що хтось йому хоч трохи допоможе, ну, наприклад, навчить його нашої мови. Гарі нічого не відповів. Лише глянув на велетенську постать, що лежала на землі перед ними. На відміну від Гегріда, що здавався просто завеликою людиною, гроб був якийсь деформований. Те, що Гаррі спочатку здалося зарослою мохом-брилою, виявилося гроповою головою. Вона була завелика щодо тіла і, на відміну від людських пропорцій, дуже кругла і вкрита цупким кучерявим волоссям кольору папороті. Зверху на голові виднівся краєчок великого м'ясистого вуха, а сама голова відразу переходила в плечі як у дядька Вернона, майже без шиї. Спина, укрита якоюсь бруднючою бурою накидкою, з сшитих до купи звірячих шкур, була дуже широка. А коли гроб у вісні дихав, нерівні шви між цими шкурами розходилися. Ноги Велет підібгав до тіла. Гаррі бачив тільки величезні, брудні, Завбільшки, як санчата, босі ступні, що лежали одна на одній. «Ти хочеш, щоб ми його навчали?» Глухим голосом запитав Гаррі. Тепер він збагнув суть Фіренцевого попередження. Його намагання марні. Краще йому від них відмовитися. Лісові мешканці... Вже, мабуть, чули, як Гегрід безуспішно намагався вчити гропа людської мови. ж, Ну чи хоч просто з ним балакали?» – з надією уточнив Гегріт. «Бо якщо він буде говорити з людьми, то, гадаю, скорше все зрозуміє, що ми до нього файно ставимося і хочемо, аби він тут лишився». Герміона не забирала з обличчя рук і дивилася на Гаррі з поміж пальців. Я вже починаю сумувати за Норбертом, пробурмотів Гаррі, а вона істерично реготнула. То ви то зробите, чи як? запитав Гегріт, здається, не почувши слів Гаррі. Ми видушив Гаррі згадуючи, що пов'язаний обіцянкою. «Ми... ми спробуємо, Гегріде!» «Я знав, Гаррі, що на тебе можна покластися!» засяяв крізь сльози Гегрід, витираючи обличчя своєю хустинкою, як скатертинкою. Але я не хотів би, щоб ви занадто цим переймалися!» «Бо ви ж маєте на носі екзамени?» ну, «Може, разочок на тиждень заскакували б сюди, у плащі невидимці, аби се трохи з ним побалакати, та й усе?» «То я його розбуджу, познайомлю з вами». «Що? Ні!» – зірвалася на ноги Герміона. Геґріде не треба, не варто його будити. Ні-ні, нам не горить». Але Гегрід уже переступив через величезний стовбур, що лежав перед ними, і наближався до гроба. Коли підійшов метрів на три, взяв із землі довгу гілляку, заспокійливо всміхнувся через плече Гаррі Герміоні, а тоді сильно штурхонув гроба у спину. Велетень заревів. І це ревіння – луною розійшлося в тихому лісі. Птахи гучно шуганули з верхівок дерев. Тим часом гроб на очах у гарі Герміони підводився з землі. І земля аж задрижала, коли Гегрідів-братик відштовхнувся від нею своєю велетенською рукою, щоб стати навколішки. Він озирнувся щоб глянути, хто і що його потурбувало. Все файно, гропику!» якомога бадьоріше запитав Гегрід, заткуючись піднятою вгору гіллякою, якою хотів було ще раз штурхнути гропа. «Файно виспався, а?» Гаррі Герміона відійшли якомога далі, не випускаючи велетня з поля зору. Гроб Стояв на уколішки поміж двох дерев, яких ще не встиг вирвати з корінням. Його величезне обличчя нагадувало сірий повний місяць, що висів над ними в сутінках. Мов би хтось витисав грубі людські риси на величезній кам'яній кулі, куций безформний ніс і перекошений рот. Напханий кривими жовтими зубами, завбільшки з півцеглини кожен. Маленькі, за велетневими мірками, каламутні бурозелені очі були ще заспані й напівзаплющені. Гроб щосили потер їх брудними суглобами пальців, а тоді несподівано спритно звівся на повен зріст. О Боже! Пискнула від жаху Герміона поруч з Гаррі. Дерева, до яких були прив'язані канати, що обмотували гропові руки й ноги, загрозливо зарипіли. Ззаввишки він був, як і казав Гегрід, метрів п'ять. Роззирнувшись затьмареним поглядом, гроб. Розтяг величезну, як пляжна парасоля долоню, до верхніх гілок розлогої сосни, схопив пташине гніздо і, побачивши, що пташки там немає, незадоволено заревів і перевернув гніздо догори дном. Яйця полетіли, мов гранати до землі, і Гегрід мусив затуляти голову руками. До речі, гропику крикнув Гегрід, боязко позираючи вгору, чи знову не падають на нього яйця. «Я хотів би познайомити тебе з моїми друзями. Пам'ятаєш, я казав тобі про них? Пам'ятаєш, коли я згадував, що маю десь ненадовго піти, а вони припильнують тебе якийсь час? Пам'ятаєш, Гропику?» Але Гроп тільки заревів. Важко було зрозуміти, чи чув він Гегрида і чи взагалі сприймав Гегридові слова як певну мову. Схопив верхівку сосни й потяг її до себе. Ну, мабуть, лише для того, щоб подивитися, чи далеко вона відлетить, коли її відпустити. «Гогой, гропику, не роби так! – крикнув йому Гегрид. – Бо вирвеш її, як і ті другі!» Справді, Гаррі побачив, як почала тріскатися земля навколо сосни. «Маю для тебе товариство!» – знову крикнув Гегрід. «Товариство, вийдеш? Ну, дивися сюди, дурнику! Я привів тобі друзів!» «Ой, Гегріде, не треба!» – застогнала Герміона, але Гегрід уже знову підняв гілляку і різко штурхнув гропа в коліно. Велетень пустив дерево, яке від цього шалено захиталося і обсипало Гаррі дощем соснових кулючок, і глянув собі під ноги. «Осьо!» – пошкандибав Гегрід до Гаррі Герміони. «Це Гаррі, Гропику, Гаррі Поттер! Він тебе буде навідував, як мене тут не буде, зрозумів?» Велетень аж тепер побачив Гаррі Герміону. Вони злякано дивилися, як він опустив нижче величезну брилу голови, приглядаючись до них. «А це ось Герміона! Видиш? Герг?» Гегрід завагався, а тоді спитав у Герміони. «Ти не будеш проти Герміонцю, коли він буде тебе називати Гермі?» бо йому тяжко запам'ятати таке довге ім'я. – Ого, ну, певно, що ні, – пискнула Герміона. – Це Гермі, Гропику. – Вона теж буде приходити. – Правда, файно? – Будеш мати двох друзів. – Гропику, ні! Гропова рука раптом потяглася до Герміони. Гаррі встиг відтягти її за дерево, тож велетові пальці лише чиркнули по стовбуру і схопили в жменю порожнє повітря. Ти нечемний, гропику, закричав Геґріт. А тремтяча Герміона притислася за деревом до Гаррі і заскімлила. Дуже нечемний. Не можна так хапати. Ой! Гаррі визирнув за стовбура і побачив, що Гегрід лежить на землі, тримаючись за носа. А гроб, очевидно, вже втратив до них інтерес, бо знову випростався і потяг до себе сосну. «Файно!» – ледво ворушив язиком Гегріт. Він звівся на ноги, однією рукою затискаючи закривавленого носа, а другою намацуючи арбалет. «Ну, ви з ним запізналися, і... і тепер він буде вас знати, як ви сюди прийдете». Він глянув на група, що з задоволеним виразом брелоподібного обличчя смикав сосну. Коріння затріщало і видрилося з землі. Гадаю, що на нині досить», – зітхнув Гегріт. «То що? «Вертаємося?» Гаррі Герміона закивали головами. Гегрід знову поклав арбалетне плече і рушив повз дерева, тримаючись за носа. Якийсь час ніхто не озивався. Навіть тоді, як почувся страшенний тріск, гроб нарешті вирвав сосну з землі. Герміонене обличчя було бліде й напружене. Гаррі не знав, що й казати, що буде, коли хтось довідається про гропа, якого Гегрід переховує в забороненому лісі. А він ще й пообіцяв продовжити разом з Роном і Герміоною абсолютно марні Геґрідові намагання цивілізувати велетня. Як міг Гегрід, при всій його неймовірній здатності вірити в те, що і класті почвари можуть ставати милими і безпечними, дурити самого себе ілюзіями, ніби гроб колись навчиться спілкуватися з людьми? Заждіть! Раптом зупинив Гегрід Гаррі Герміону, що якраз вийшли на ладку у густого споришу. Він витяг із сагайдака стрілу і вставив її в арбалет. Гаррі Герміона підняли чарівні палички. Тепер, зупинившись, вони теж почули поблизу якесь шарудіння. «Ова!» – тихо сказав Гегріт. «Гегріде, ми тобі вже казали!» – пролунав глибокий чоловічий голос. «Щоб ти тут більше не з'являвся!» Якусь мить, здавалося, що в мерехтливих зелених сутінках до них пливе оголений чоловічий торс. Потім вони побачили, що в талії торс плавно переходить у гнідий кінський круп. Цей кентавр мав горде вилицювати обличчя і довге чорняве волосся. Був, як і Гегрід, озброєний. Сагайдак зістріли моїй лук, а висіли через плече. «Якся маєш, магор'яне? обережно привітався Гегріт. Дерева за кентавровою спиною зашурхотіли, і з'явилося ще четверо-п'ятеро кентаврів. Гаррі упізнав вороного і бородатого Бейна, з яким познайомився майже чотири роки тому тієї самої ночі, що й з Бейн не подав і знаку, що колись бачив Гаррі. «То що?» – лиховісно сказав він і негайно обернувся до Магур'яна. «Ми нібито погодилися. Що зробимо, якщо ця людина ще хоч раз поткне носа до лісу?» «То я тепер...» Ця — Оця людина, — спалахнув Гегрід, — тільки за те, що не дозволив вам скоїти вбивство. — Не треба було втручатися, Гегріде, — пояснив Магор'ян. — Наші звичаї і наші закони інакші, ніж у вас. Фіренце нас зрадив і зганьбив. — Не знаю, з чого ви то взяли, — нетерпляче заперечив Гегрід. Він ніц такого не зробив, лише допоміг Албусові Дамблдору. «Фіренце пішов у рабство до людей», – сказав сивий кентавр з повораним зморшками лицем. «Рабство!» – нищівно глянув на нього Гегрід. «Він тільки зробив Дамблдорові послугу і все». «Він продає людям наші знання й таємниці», – спокійно заперечив Магоріан. «Такій ганьбі нема виправдання». «Це ваша справа», – знизав плечима Гегрід. «Але я си вважаю, що ви робите велику помилку». «Як і ти, людино, обізвався Бейн коли повертаєшся до нашого лісу, хоч ми тебе й попередили. Слухайте мене, розсердився Гегрід, з мене доста того вашого лісу, якщо вже зате мола. Не вам, холера ясна, вирішувати, хто тут може ходити. І не тобі, Гегріде, незворушно озвався Магор'ян. — Нині я тебе відпущу лише тому, що ти зі своїми малими. — Це не його малі, — презирливо гаркнув Бейн. — Це учні магор'яни зі школи. Мабуть, уже скористалися наукою зрадника Фіренце. — Ну, хоч би там як, — спокійно вів далі магор'ян, — але вбивство Лошат. «Жахливий злочин! Ми не чіпаємо невинних. Сьогодні, Гегріде, можеш і ти. Але віднині, щоб і ноги твоєї тут не було, ти втратив право на дружбу з кентаврами, бо допоміг утекти від нас зрадникові Фіренце». «Мене не вижене з лісу зграя старих шкап!» – вигукнув Гегрід. «Гегріде!» – з жахом пискнули Герміона. А Бейм і Сивий Кентавр вдарили копитами в землю. «Ходімо звідси, прошу!» Гегрід зрушив з місця, але й далі не опускав арбалета і не відводив погрозливого погляду від Магоріана. «Ми знаємо, кого ти ховаєш у лісі, Гегриде!» – гукнув йому слід Магоріан. А інші кентаври тим часом зникли в лісі. «І терпець нам уже вривається!» Гегрід розвернувся. Було видно, що він готовий кинутися на Магоріана. «Скільки треба, стільки й будете терпіти!» Боліз так само його, як і ваш!» – закричав він. А Гаррі з Герміоною, впираючись руками у кротячу камізельку, що сили підштовхували Геґріда вперед. Він насуплено глянув униз і здивувався, коли побачив, як вони його штовхають. Мабуть, він цього навіть не відчув. «Чогосе ви?» – буркнув він і пішов далі а вони, важко дихаючи, задріботіли поруч. — От клеті, старі шкапи! — Гегріде! — засапалася Герміона, обминаючи зараз ті на які вони натикалися по дорозі туди. — Якщо кентаври не хочуть, щоб у лісі були люди, то як ми з Гаррі зможемо? — Але ж ви чули, що вони казали? — відмахнувся Гегрід. Вони не чіпають лошад, тобто діточок. Та й чого б то вони мали нами командувати? Дарма стараєшся, пробурмотів Гаррі пригнічені Герміоні. Нарешті вони знову вийшли на стежку, і за якихось десять хвилин ліс почав річати. Знову можна було бачити латки чистого синього неба, а здалини долинали радісні крики та оплески. Ще один гол? запитав Геґрід, спиняючись у затінку дерев, коли попереду вже з'явився квідичний стадіон. Матч уже все скінчив, як гадаєте? Не знаю, промимрила бідолашна Герміона. Вигляд у неї був жальідний. У волосі повно гілочок та листя, мантія в кількох місцях роздерлася, а на обличчі й руках виднілося безліч подряпин. Гаррі знав, що і сам він не набагато кращий. «Певно, все скінчилося», – примружено глянув Гегрід на стадіон. «Видите, всі вже виходять». А якщо поквапитеся, то зможете змішатися з юрбою, і ніхто не буде знати, що ви були тутка. Добра думка, погодився Гаррі. Бувай, Геґріде. Просто не вірю, тремтячим голосом сказала Герміона, коли вони далеченько відійшли від Геґріда. Не вірю. Справді, не можу повірити. Та перестань, буркнув Гаррі. Перестати, гарячково вигукнула вона, велетень, велетень у лісі. А ми повинні давати йому уроки рідної мови. Зрозуміло, за тієї умови, що нас пропускатиме туди й назад табун розлючених кентаврів. Я, я просто, просто не вірю. Ну, поки що нам нічого робити не треба. Намагався впівголоса заспокоїти її Гаррі, коли вони злилися з юрбою гафалпавців, що поверталися в замок, розмовляючи між собою. Він не просив щось робити, доки його не вигнали з роботи. А його ж можуть і не вигнати. Гаррі, та ну тебе! сердито зупинилися Герміона. І всі тепер змушені були її обходити. Його обов'язково виженуть. І якщо чесно, після того, що ми побачили, ну хіба можна винуватити в цьому Амбридж? Гаррі мучки пронизав її лютим поглядом, і на віях у неї забриніли сльози. Ти не хотіла цього казати, так? Ледь чутно мовив Гаррі. Ні. Ну, гаразд, я, я не хотіла, сердито витерла вона сльози, але навіщо він так ускладнює життя собі і, і нам? Не знаю. Візлі наш король, візлі наш король, ось чому співаємо так, візлі наш король. «Господи, ну скільки ж можна співати ту ідіотську пісеньку?» – благально проказала Герміона. «Невже вони ще не натішилися?» Велика хвиля учнів зі стадіону залила галявину. «Ходімо швидше, поки нас не наздогнали слизеринці!» – зітхнула Герміона. «Візлі суперворотар – це найкраща роль!» «Грифіндор отримав дар! Візлі наш король!» «Герміону?» – неупевнено промовив Гаррі. Пісня голоснішала, але її виспівував не натовп срібнозелених слизеринців, а золотисто-червона лава, що поволі рухалася до замку, тримаючи на плечах чиюсь фігурку. «Візлі наш король! Візлі наш король!» «Гриффіндор співає так, візлі наш король!» «Ні!» – ледь чутно прошепотіли Герміона. «Так!» – вигукнув Гаррі. «Гаррі, Герміоно!» – зарепетував сам не свій рон, розмахуючи в повітрі срібним квідечним кубком. «Ми перемогли!» Їхнє обличчя засяяли щасливими усмішками. Біля входу у замок зчинилася тиснява. Ірон боляче гахнувся головою ободвірок, але ніхто не хотів опускати його додолу. Не перестаючи співати, юрба протислися у вестибюль. Гаррі і Герміона усміхнено дивилися вслід, аж поки встигли останні рядки пісеньки «Візлі наш король». Тоді глянули одне на одного – і усмішки їхні зів'яли.